Йоланта вийшла їй на зустріч з кухні, розтріпана в чорній вуалі на голе тіло з яскравими губами. «У вас що? Була пожежа?» – спитала в неї Майя. Веранду затягло непрозорим димком. «Я готувала водорості», – сказала Йоланта. «Забула, і вони згоріли, уявляєш?»